Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons kan beleid dat God ook hierteenwoordig is. Dat u dier die gees hier hierteenwoordig is. Dankie dat ons nou met ontvankelike harte voor u kan sit en sê, Heere, Heilige Gees, open u ook verochend die woord vir ons. Kom ooskeper Gees, levend maken Gees, Gees van die waarheid. Kom oop ons gedagtes, kom oop ons harte, en dat hierdie woord, Heere, in ons harte sal pos wat, dat hierdie woord grond sal kry wat kan groei en vrucht draag, en dat ons vanmorgen net die diepe liefde van God die Vader vir elk een van ons as zonder mens sal besef. Mag u, Heere, nou deelwees van hierdie bijeenkomst op 'n besondere waase, Mag u spreek, Heere, mag dit nie mense woorde wees nie, maar mag hier die heilige grond wees, waarop ons bevoorig is, om vir te mag sit en staan. Dan is ons gebed vir ochend, spreek, Heere, want u kinders wil graag luister. Ons bid dit in u naam. Amen. Kom ons lees dan Osa, excuse, uit Romeine 5 uit. en dan die um, thema's om te weis hoe lief God ons het. Romeine 5, ons gaan verlees van vers 1 tot 11. God het ons daar nou vry gesprek, dier ons geloo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, dier ons Heere Jesus Christus. Dierom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkryd tot hierdie genade, waarin ons nou vaststaan. En ons verheeg ons ook in die hoop om deel te hee aan die heerlijkheid van God. Dit is echter nie al nie, ons verheeg ons ook in die swaarkry, want ons weet, swaarkry kweek volharding en volharding kweek echtheid van geloof en echtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort dier die heilige gees wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog machtigloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goede looses gesterf. Een mens geef toch nie sommer jou leven prijs nie, selfs nie vir een rechtvaardige nie. Ja, toch vir goeie mens sal iemand miskien nog die moed hee om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juist hierin, dat Christus vir ons gesterf het, to ons nog sonders was. Aangezien ons nou vry is op grond van sy versoeningsdood, staan het soveel vaster dat ons dier hom ook van, van die straf van God gered sal word. Aangezien ons toe ons nog vijande was, dier die dood van sy sien met God versoen is, staan het soveel vaster dat ons nou dat ons versoen is, dier die leven van sy sien gered sal word. Maar dit is nie al nie. Ons verheeg ons ook in, in, in God, dier ons Heere Jesus Christus, dier wie ons nou die versoeding ontvang het. Ons lees dat so ver. In die nacht van 17 maart 1943, in die middel van die Tweede Wereldoorlog, het daar een van die gevangenisse uit die Auschwitz concentratieskamp uit ontsnap. En as straf omdat hy ontsnap het, is daar besluit dat 10 mans uit hierdie barak gehaalse word om die hongerdood in die berichte doodsbarak 10 te sterf, of barak 14 te sterf. Die kampcommandant het geen genade gehad nie, en hy het die hele um, barak waar die man uit ontsnap het, het vir die hele dag in die son dat staan, sonder water, sonder kos, Nadat hulle die heel dag in die zon gestaan het, het hy tien man na nou wil gekies. Wat dan nou in die barak zou so wees wat, waar hulle zou so sterf van honger. En een vir een het hy hulle uitgeroep. En onder andere het hy toe vir Frans Kajof Nizek uitgeroep. En toe hy hem uitroep, toe val Frans op sy knie neer en hy sê, ek het drie kinders, my arme vrou, my arme drie kinders, nou gaan ek hulle nooit weer sien nie hartverskerend gehil. To gebeur hy iets baie snaaks. Maximilian Kolbees is een biskop gewees, wat daar saam met hom was. Hy staan op en hy sê, ek sal in Franse plek gaan sterf. Ek sal in die doodsbaraak gaan bly, doordat ek dood is aan honger en doors. Natuurlijk kan jylle denk, dat het doodse stilte neergedaald. Want nog nooit sal so iemand het gewaag het om het te doen nie. En andersens wie sal bereid wees om in iemand anders te plek te gaan sterf op so'n verskrikkelijke manier. Wel die kampcommandant het het toe toegelaat en Colby is toe deel van die 10 wat gekies is om te sterf en, eh, van honger en doors. En eh, hy het ook in daar die tyd die mense bemoedig in die kamp en versterk en hulle vertel van die Heer Jezus en die genade. Uiteindelijk na die Tweede Wereldoorlog het Frans vrygekom en naomtreng 20 jaar, na dat hierdie incident gebeur het, het die journalist met hom een onderhoud gevoer en vond gevra, wat het dit aan jou gedoen, daar die dag? Toe biskop Koolwee gesê het, maar hy sal in jou plek gaan sterf. Frans het gesê, dit is een dag in die oomlik wat ek nooit sal vergeet nie. Want wat er mens is bereid om iemand anders, in iemand anders een plek te sterf. Wat er mens is bereid om vir een vreemdeling wat hy nie eerst geken het, en wat hom nooit sal kan terugbetaal nie. Wat er mens is bereid om dit te doen. En dit is wat Biskop Koolwee vir my gedoen het. Maar nou is die vraag ook vir oogend, wat er mens sterf vir die ganse mensdomse zonde? Wat er mens verdier, God er verlate pijn, so dat Godse wil uitgevoer kan word, so dat Godse liefde vir die wereld gewaas kan word. En dit is wat van ons vir ochend gelees het, in Romeine 5 vers 7. Een mens geet toch nie sommer jou lewe prijs nie, zelfs nie vir een rechtvaardig nie, genie. Ja, toch een goeie mens sal iemand miskie nog die moed hee om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juist hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog zondags was. En Paulus wil dan vir oogend vir ons vind, kom mooi verduidelik hier in Romeine, en dit is eindelijk sy boodskap van die hele Romeine brief, dat God sy genade bewys aan alle mense. Toe Paulus hier die brief geskryf het, was hy waarschijnlijk in Korinthe, bezig met sy derde sending reis. En in die gemeente in, in, in Rome, het daar een, een oneenigheid ontstaan, vooral vir voor die nieuwe christene, wat bijgevoeg word door die gemeente, wat uit die heide nazies uitkom. En die groot vraag vir hulle was, moet hierdie heidene ook die wet nakom? Want vir die jode was het baie belangrik, dat Godse wet tot op die letter na moes kom. Nou moet hulle ook die wet nakom, of kan hulle man hierdie genade van Heer Jesus ontvang, en dan is hulle vry gespreekt. En dan skryf Paulus vir hulle, en hy vertel vir hulle, dat Godse liefde is vir alle mense, uit alle nasies. En hy beklemtoond dit in die Romeine brief. En hierdie liefde is gebaseer op Godse genade, Jesus' se dood, en die Heilige Geese werking in ons leven. Paulus stel het baie duidelijk, dat die Romeine vry is, nie op grond af van, dat hulle die, wet nagekom het nie, maar op grond daarvan, want dit wat Jesus gedoen het, hierdie kern evangelie boodskap van alle eeuwe, dat Jesus vir die ganse wereld, sy zondes gesterf het. Godse genade is vir alle zondes, ach alle zonders, en dis nie dat God wil sê, maar ek veer die sonde net van die tafel af, of ons krap het onder die mat in, of ach toe maar dit is nie so erg nie, Net die rede hoe kom Paulus dit kan skryf, is eindelijk drie ledig. Jesus het vir alle mense se sondags gesterf en die prijs vir die skuld betaal. Jesus het ons rechtvaardig verklaar voor God en Jesus het ons weer met God versoen. Dis hoe kom Paulus vir die gemeente kan skryf. Die Christene uit die heidende hoef nie die wet na te kom nie. God het sy genade aan hulle bewys oor hierdie drie redes. En kom ons dan vir ochend een bykie stil by hulle. En die eerste een wat hy sê is dat Jesus het vir Godeloos is gesterf. Ons lees in Romeine 5 vers 6. To ons nog machteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir Godeloos is gesterf. 2000 jaar gelede stier God sy seen naar die aarde om elke mens sy soneskuld voor te betaal. Jou, jou, jou, elke wat verochendie is, sy soneskuld het God gevat en hy het op die skouwers van sy seen geplaas en hy het daarvoor gesterf. Maar meer is dit Jezus was God verlate, want God het sy gerig op hom gedraai. Want die skande wat op my en jou leven was, het op Jezus gewees. En God kon nie daarna kijk nie, want hy het een afske die zonde gehad, hy het een weersing gehad, en eindelijk dit wat sy sien geword het, as gevolg van ons zonde is. En God wou nie daarna kijk nie. En sy sien sterf om die straf te draag vir my en vir jou. Dit was so aangrypend, dat toe hy water vraag, hylle vorm as sy om te drink. Dit was so aangrypend, dat daar een looikie stelsel plaasgevind het, vir die laatste stikkie kleren wat hy gehad het. Hy het vir my en vir jou in die hel gaan draai. Hy was goed verlaten alleen. Dit vir een klomp godeloze mense wat nie gevraat nie. En hoekom doen hy dit? Om God liefde vir my en jou te verwys. Tweedens sê Paulus Omdat Jesus dit gedoen het, is ek en jy regverdig. Hy gebruik die term rechtverig of vrygespreek. En wanneer hy daar praat, is het eindelijk een rechtsterm wat die Romeinse um, oove gebruik het in daardie tyd. En eindelijk wat hy wil sê, ons elkeen staan voor God in 'n rechtszaak. Ons is eindelijk in een hoofgeding. En ons skuld en ons onskuld moet bewys word. As jy skuldig is, word jy gestuur na die ewige verdoemenis. Maar as jy vrygespreek is, dan word jy verwelkom in Godse teenwoordigheid. En ek en jy het almal die die geleentheid om vry te word, op grond van Jesus' reddingsdraad, op grond daarvan dat hy in die kruis gesterf het, op grond daarvan dat hy vir ons gesterf het, word ek en jy rechtvaardig behandel, as ons hier die skuld na God bring en Jesus' verlossing aanvaard. Kom ons wies eerlijk volgend met mekaar. Ek en jy staan skuldig voor God. Punt En niks wat ons kan doen, kan hierdie skuld wegvat nie. Nie my mooi dade nie, nie my mooi wees nie. Niks wat ek en jy kan doen, kan vir hier skuld be betaal nie. Daar is net een manier. God het een plan gemaakt, sy sien het vir ons skuld betaal. En as gevolg van ons skuld, het hy geleid. Maar die wonder is, wat jy en ek vir oogend kan hoor, as gevolg van die kruis dood, kan ek en jy rechtvaardig verklaar word. As gevolg van die kruis dood, kan ek en jy rechtvaardig wees voor God. Maar nog meer as dit, ons lees verder in Romeine 3 vers 24, Hulle word dier sy genade verniet gerechtvaardig dier die verlossing wat in Christus is. Ons word rechtvaardig voor God. Maar ons word ook nou sy kinders genoem. En dis hoe wonderlik Jesus sy kruis dood is, dat God sy liefde vir ons kom weis het, dat ons nie net rechtvaardig is nie, dat ons sy kinders ook word. Dat hy vir ons wil sê, jylle is myne dis oneindig lief ek vir julle heet. Die verhouding tussen ons en God is herstel. Ons hoef nie meer bang te wees nie. En daarom sê Paulus dan ook vir ochend in die derde plek, ons is nou met God versoend. Ek en jy hoef nie meer bang te wees nie. As ons hier die verlossingsdaad van Jesus angeneem het, hoef ek en jy nie meer in die beskuldigingsbank te staan nie. Ons is vry. Jesus het ons vry verklaar. Ons skuld is betaald. Die hele lange luis zonneskuld is verbrand. Het is nietig verklaard. En kan ek en jy God ons vader noem? Kan ek en jy na om toe gaan? Kan ons voor om gaan staan? En sê, jyre, my God en my Vader. Daarom skryf Colossense 1, ook jylle was voor en ver van God af, en vijandige sind hierom, soos blyk het jylle sondige levensweise, maar nou het hy ook jylle met homself versoen, dier dat sy sien als mens gesterf het, om jylle, om jylle heilig, sondersmet en onberustblik voor hom te stel. Lees jy mooi wat daar staan. Ons is versoen met God, en ons is heilig, sonder sonde, sonder smet, onberispelik voor hom. Is dit nie vir jou een ongelooflike teken van Godse liefde en genade vir jou en my nie? Misschien ken jy ook hier die flieke, het jy dit al gelees, maar ek wil graag die story van die oogend ook vertel, om het so mooi by vir oogend thema aansluit. Nou, hy het my mooi afgerig om het te sê, lees my rabel, ek hoop ek sê dit recht, verskoon toch as het verkeerd is, maar uitgeval, ja, dit gaan oor Victor Hego. Hy het hierdie roman geskryf, en hy vertel van een jong man, wat op een baie vroe ouderdom brood stiel, omdat hy honger was. En omdat hy die brood gestiel het, is hy toe in die tronk gesit. Maar die tronk lewe het om 'n geharde misdadiger gemaakt. Hy het hard geword, hy beklei, hy het, beklaai, hy het um, geen gevecht verloor nie. En na 19, en hulle kon hom nooit uitlaat nie, al het hy maar net die brood gestiel, omdat hy so, vreselike geharde misdadiger geword het. Hy het geen genade vir geen mens gehad nie. En toe op die ouwe einde, toe word hy um, losgelaat, vrygelaat, maar as jy een gevangene was in daardie tyd, het jy een kaartje om jou nek gedra, wat gesê het, jy was een gevangene. Met die gevolg dat hy naar ons kon werk reine, gevolg dat hy naar ons kon blij plek reine, want amal kon sien, hy was in die gevangenis, hy was in die tronk. So het hy maar rondgeswerf dier die dorpie en uh, net verder moeilijkheid gemaakt, tot een aand, het hy by een biskopse huis aangeklop. En die het hom ingeneem. En vir hom omvang met liefde, vir hom koos gegee en vir hom laat lekker slaap. Toor die huis stil is die aand, <coughs> slaan die gevangene. Maar hy gaan bykie rondsniffel in die huis, om kyk is daar nie iets wat hy kan vat om te kan verkoop, laat hy geld kry nie. En hy het op kostbare silvergoed afgekom, kandelare en bekers en die mooiste goed, en hy somme daar in die kerk ook in, en hy het al hulle silverware gesteeld, en toe hy nou genoeg klomp goed mekaar gemaakt het, toe vat hy die pad en hy verdwijn. Die volgende oogend baie vroeg, het die politie daar opgedaag, met hom geboei, met al die silverware wat hy by hom gekry het. En hy vraag toe vir die biskop, maar is dit nie dat die kerkse neem, ons vermoed hierdie man het dit gesteel. Die biskopse reaksie was verstommend. So hier is jy, het hy gesê. Ek is so blij om jou te sien. Jy het die kandelare vergeet wat ek ook vir jou gegeet. Daar die kandelare is seker oor die 200 frank stik werk. Jy het vergeet om het saam met jou te vat. Toe sê, hierdie man is nie a dief nie, ek het hierdie goed vir hom gegee, ek het hierdie silverware vir hom geskenk. Toe die politie daar weg is, het die biskop nog die silver kandelare ook vir hom gegee, maar noodloos om te sê, het hierdie dief daar gestaan, en hy ken hierdie genade nie, hy ken hierdie liefde nie. Hy word vergewe, hy word oorlaai met hartelijkheid. Hy het nog nie eerst een keer gesê, ek is jammer nie. Hy het nie eerst een keer geskuld herken nie. Maar hy word oorlaai met liefde en genade. En hierdie biskop sê vir hom, vat al hierdie goed, gaan verkoop dit. Maar beloof vir my, dat die geld wat jy gaan maak, dat jy dit sal gebruik om jou leven recht te maak. En dan gaan die story aan, waaruit die op, op die oude ene jylle nieuwe lewe ingegaan het. Hier is vir ons een prachtige story, een verhaal van een opperse skelm, wat geen genade verdien nie, maar wat vry gespreek word, wat omvouw is met liefde. Soveel meer het God vir my en vir jou gedoen. Soveel meer, toe ek en jy dit nie verdien het nie. Voordat ons kon kies of vraag, het hy vir my en vir jou aan die kruis gesterf, ons zon is. Waar laat het, vir oogend, vir my en vir jou? God het vir my, so lief gehad, dat hy sy eneste seun gegeet, so dat die wat in hom glo nie verloor sal gaan nie, maar ewige lewe sal nie. God het nie sy sien na die wereld te gestuur om die wereld, om vir my en vir jou te veroordeel nie, maar so die wereld dier hom gereed kan word. God het nie sy sien na die wereld te gestuur om vir my te veroordeel nie, maar so dat ek en jy dier hom gereed kan word. Waar laat het vir my en vir jou in hierdie leidingstijd? As ek hoor dat ek zondig en skuldig staan voor God, as ek hoor dat my goeie dade nie vir my kan red nie, waar laat het vir my en vir jou? Net op een plek, en dis om my stikkende leven, met al die kere wat ek droog gemaakt het, ek kom kniel voor die kruis en vir die Heere te smeek vir genade en sy liefde wat onvoorwaardel vir ons allemaal beskikbaar is, te aanvaar. Laat vaar jou flauw verskonings. Laat vaar jou al jou mooie praatjes met die Heere. Kom kniel voor Godse kruis. Hy reeds sy liefde vir jou gewaas. Hy reeds vir jou kom sterf. Hy reeds as onskuldige vir die skuldig is gesterf. Hy reeds as geseende vir die vervloektes gesterf. Hy reeds as rechtvaardige vir die onrechtvaardiges gesterf. Lieter praat daarvan as een ruiltransaktie, dat Jesus se my plek en in jou plek gaan sterf het. Anvaard het as sy volmaakte liefde. En daarom wil ek het noem, Godse volmaakte liefde, wat hy vir jou kom wees het. Anvaard het net. Amen. Kom ons bid saam. Vry, ek is vry. Door Jezus' bloed en door sy genade is ek vry. Ek is vry van die pijn en smart, want Jezus het my bevry. Door sy sien is ek vergewe. Ek is verlos van son en die dood. Aan die kruis het hy gelei het hy my En daarvoor het hy my bevry. Jere, jy verloos my dier genade, jy vergewe my, jy vergeet van my sonde. Die kruis van Golgoedra bring lewe ook vir my, en die reddingskracht is beskikbaar vir my. Jere, Jesus Christus is daar lewe, want hy het my vrygemaak. Dank jy, daarvoor. Dank vir jy liefde. Dank dat ek dit vir ons so onvoorwaardelik kom weis. Want ja, ons is ook maar soos hierdie mense in die verhalen wat ons gelees het, ons verdien dit nie. Het is niks wat ons kon gedoen het om dit te verdien nie. Maar jy het dit vir ons gedoen. Dankie jyre. Dankie dat ons hierdie liefde kan aanvaar en vir een wereld daarbuiten ook kan vertel, God het jou lief. Onvoorwaardelik lief. Dankie daarvoor jyre. Amen. Kom ons dien die Here ook na nou met ons offers.